У дворі тихо. Цвірінькають пташки, потім їх не буде чути, але зараз вони цвірінькають, накликають сонце. Вона сідає на лаву і дивиться на Ярикові вікна. «Вставай, Сонько, я вже тут!» Біля під'їзду стоять сині жигулі. Учора увечері вони з Яриком старанно протирали вікна, по-хазяйськи буцали ногами тугі шини, і всі їм заздрили. Вона дивиться на вікна і не витримує, бере камінець. Вона ж найулучніший стрілець у дворі, тому одразу влучає у вікно. І одразу з нього виглядає скуйоджена голова Ярика. Він показує тарілку, мовляв, зараз до їм вийду. Вона поважно киває. З-за його спини виглядає його мати. Посміхається і теж киває. Хвилин за п'ять Ярик вибігає з під'їзду з двома персиками у руках. Один для неї. Вони мчать на турнік. Учора відпрацьовували на ньому сонечко. Тобто розгойдуєшся так, щоб зробити повний поворот. Нічого з того поки що не виходить. Ярик каже, що ще треба добряче підкачати м'язи. Вони мацають руки одне одного кожні десять хвилин. Здається, що за день вони стають, мов, залізні. Але наступного дня здуваються, наче повітряні кульки, і руки болять. Але попри це трохи вище ліктя, все одно наростають кумедні горбики. Рука худенька, а горбики видуваються, і нагадують удава, що прокутнув кролика. Тітонька Ніна, сусідка з першого поверху, каже, що це дурне заняття для дівчинки, тільки фігуру псує. От певно вона нічим не псувала свою фігуру, тому зараз ходить така кругла, мов куля. Потім вони їдять персики на верхній перетинці пожежних сходів. Звідти можна побачити зовсім трішки, буквально краєм правого ока, те, що відбувається у кімнаті Марти і Стасика. Видно край великого дзеркала, що стоїть у кутку з правого боку вікна. Одного разу у ньому відобразилось, як вони цілуються. Тоді Марта якраз примірювала нові сережки, великі червоні кільця, а Стасик підійшов до неї зі спини, Ніка бачила лише одну його руку на плечі Марти і те, як вона повернула обличчя. Вона нікому про це не розказувала. Марту у дворі не люблять. Вона зустрічалась з Миколкою, сином тітоньки Ніни. Потім його забрали в армію, кудись дуже далеко, а Марта вийшла заміж за Стасика. Гуляли тоді всім подвір'ям, і лише тітонька Ніна усіляко кривдила наречену, Називали вертихвісткою. А їй, Ніці, подобаються і Стасик, і Миколка. Стасик старший і гарний, ходить у всьому модному. А Миколка просто смішний. Завжди любив возитися з ними, наче малий. Допомагав будувати халабуду за будинком. На весіллі вона бачила, як Марта трохи поплакала, певно згадала Миколку. А потім танцювала з усіма, навіть з дядьком Петром Барахлом. Навіть із дядьком Ванею встань з дивання і з на Халичем теж. Увесь двір було усіяно цукерками і монетками. Ледь до вечора позбирали. Весело було, коли виросту до Ніколи не забуду цей двір. Стану багатою. Всім купуватиму цукерки до старості. Варитиму велику каструлю борщу і виноситиму на той дерев'яний стіл. Накриватиму його білим обрусом, як в кіно. Ми сидітимемо за тим столом і співатимемо пісень. І Богдан Ігорович буде з нами. А Миколка повернеться з армії і одружиться зі святкою. Поки він служить, вона підросте. Буде не така товста і конопата, адже вона сама зізналася, що закохана. «Щось вони довго», – каже вона, киваючи на Ярикові вікна. «Ого», – каже Ярик.